а там вже рукою подати і до студмістечка. Минувши небезпечне перехрестя, вісімка звернула в перший двір і неквапно покотила за будинками вздовж автостояночних майданчиків. Кожний другий будинок стояв торцем до головної вулиці, тому провулки, що з'єднували двори, постійно повертали на 90 градусів огинаючи ці будинки. Таким чином, просуваючись дворами поза будинками уздовж прямої вулиці, машина крутилася, звертаючи то направо, то наліво. Отак, їдучи неспішно по цьому серпантину дворів і отримуючи від цього певне задоволення, Сергій несподівано побачив припарковану поблизу одного з будинків знайому Ауді. Невідомо для чого, напевно, просто так, проїжджаючи через цей двір, він зробив широкий віраж і заїхав ззаду машини, яка несподівано зацікавила його. На мить фари висвітили її номерний знак. Це справді була машина Гайдукевича. Сергій обминув Ауді і рушив до наступного будинку. Тим часом багатоповерхівки закінчилися, треба було виїжджати на вулицю. І тут клятий закон підлості таки спрацював. Ліворуч Сергій побачив два знайомих жилети, що яскраво відбивали світлофару. Вони стояли на освітленій ділянці вулиці просто під ліхтарем і зупиняли всіх підряд. Він зреагував миттєво, повернув направо і, припаркувавшись, важко перевів подих. Усе-таки він був новачком у цій справі, тому й хвилювався. До містечка було рукою подати, тому Сергій Вирішив перечекати з півгодини тут. Відкинувшись на спинку сидіння, він увімкнув приймач, відчукав музику за смаком і заплющив очі. Це виявився той самий двір, у якому стояло авто Гайдукевича. Сергій не мав ані найменшого бажання зустрічатися зі своїм роботодавцем, до якого почував легку антипатію, навіть попри те, що Гайдукавіч завжди поводився з ним надзвичайно тактовно і чемно. Сергій же вперто зарахував його до категорії нових українців і намагався триматися від нього на відповідній відстані. Про це з будь-якого зближення, як він вважав, Обов'язково повинен перетворити його мало не на слугу, як той самий Ренат, а цей варіант його не влаштовував. Сергій був упевнений, що в разі необхідності робити вибір, він просто відмовився б від цього такого необхідної йому заробітку, тому й намагався якнайрідче бачитися з босом, займаючись виконанням виключно своїх обов'язків. З цієї ж причини йому й не сподобалася ідея Гайдукевича щодо новорічного пікніка в печерах. Усі ці нюанси з дозволом та ключами були тут ні до чого. Сергій відчував, що це початок наступного етапу їхнього знайомства. Спочатку Виключно тренування, потім один пікнік. Мовляв, чого б тобі не організувати його, раз уже ти причетний до тих печерних справ. А потім може бути організація ще одного пікніка, вже не в печерах. Ну, а попутно, мовляв, подивись там, щоб ніяка шантрапа не заважала відпочивати. Раз уже вмієш. Після цього наступної стадії обов'язково повинна стати пропозиція потрусити конкурента на пару з Ренатом. Сергій розплющив очі і струснув головою. Робити це ні з Ренатом, ні без нього він не бажав. Звичайно, в такі моменти його завжди переслідувало Відчуття, що він надто вже згущує фарби і дає волю фантазіям, але вважав це не зайвим. Сергій усвідомлював, що часто переносить в реальне життя психологію Самбо, оцінюй суперника, прогнозуй його можливі дії, і тоді його чергова підніжка не виявиться для тебе несподіваною. А життя, як відомо, полюбляє ставити під ніжки навіть таким мастодонтом, як Гайдукавич. То що вже говорити про нього самого. Музика на каналі несподівано скінчилася і пішов блок новин, але Сергію було ліньки підвестися і шукати новий канал. Дуже вже зручно він зараз напівлежав і рухатися не хотілося. Знову трусило Туреччину. Це вже був, напевно, четвертий чи п'ятий землетрус, і наслідки їх вражали. Щоразу гинули сотні чи навіть тисячі людей. А пару тижнів тому Грецію трусонуло, що правда трохи легше, ніби навмисно. На рубежі тисячоліть Хто там казав Що кінець світу настане У двотисячному Ностердамус, Та ну його До дідька, Слухати оце все Сергій вимкнув приймача І пробігся за будинок Патрульних Уже і слід простих Він прийшов уздовж будинку Вийшов на проїжджу частину і глянув перед аж до повороту на студмістечко. Вільно. І покрокував до машини. Дверця та машини Гайдукевича були відчинені, а сам він стояв поруч. Сергій загальмував автоматично, сховавшись у тіні виступаючої частини під'їзду. Його не побачили. І не дивно. Якби поруч із Сергієм стояла така жінка, він, мабуть, такого нічого навколо себе не помічав. Елегантна чорна сухня з розрізом, на плечах світла шаль і розсипане по ній золотеве волосся. Вони говорили тихо, і Сергій нічого не чув, але зрозумів усе. Ну, звичайно, куди Юлії до неї братися? Від цієї ж просто таки...